Elahi sejdi rbi aghfni sejdi a'fni Elahi ukhudh bi yadi min badi ajirni ajirni Simontari Njeri u dabashmari sejdi Ne i kemi pasitur njerëz që kanë qenë për para yush dhe juve që të jenë të dobët shumë që të frikësohën një allahu gjëllë gjëllë një amim bati njën njën al-khofu minë l-jëllil me një frikësu të gjithë pështeshme gjithë pështeshme wal-amalu bitë të nzil të punosh më atëshë zotja të zbitë njëzra wal-rëdha bil-qalil të kënaqesh më pëtë Atë me atë që të ka donë Zotët Gjellë Gjellalu U në listi adad u lijo në Rahili Dhe tje është vazhdimisht i përgatitur Për qastin kër të të dargojsh nga jeta e kësaj bote Unë të këshiloj që të i fiksojë Zotët Gjellë Gjellalu Se nëse si do të arishë gradën e dhe voçmëris Zotit do të kompesoj Gjdoj gjëj që do të mungoj nga jeta e kësaj bote Dhe dhije i thotë Se nëse ty do të mungoj dhe vërshmëria Nuk do të ketë gjë që mund të zëvëntojë bendën e saj Nga mirësit e kësaj bodhe Dhe dhije i thotë Nëse dikush do me ditë Se shfar pozit e katër ka Allah u gjele gjeralu Leqohi pozitën që ka Allah u të këzemra e ti إِلَهِ مَنْ سِغَاكَ يُزِيِّهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونأوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرينا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين واذا رتب بقوم فتنه فغضنا اليك غير مفتونين اللهم اجعل هذا المجلس مجلس مبارك ينطبق فيه قول نبيك صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله او يتدارسون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه Wa dhe kerahumullahu fimen rinda Me emrin e Allahut të gjithë mëshishmit mëshiruasit E falëndrojmë Allahum gjëllë gjëllalu hu zotin kryuasin e botrave Pa që mëshira bëgatit dhe mirësit e ti qofshin mbi të drashurin e ti dhe të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Dhe mbi të gjitha ta që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti dherin dit në, në gjykimit I lutëm i Allahut gjëllë gjëllalu hu të naduroj gjëlletin Dhe të naduroj sa jemi gjallë Vepra, fjalë dhe morale Që të fitojmë gjënetin e zotit gjëlle gjelalu hu E lusë Allahun të nëruaj dhe të nëmbroj për zjarë i gjëhenemit Si që lusë të madhin në zot Të nëruaj për gjëdo vepre ose fjale që bërë të shkak që ne të përfundojmë në zjarë gjëhenemit E lusë Allahun gjëlle gjelalu hu Që të nëforcoj imanin, besimin ton Nga që imani dhe besimi është gjë e mërë nësishme që neve në intereson Lusë Allahun Nërgullallau do të na përmisojë çështëta ahiretit ton, se nga çasti në çast njeriu mund shpëngulet nga kjo botë në ahiret. Do sallahu na përmisojë të na rregullojë çështet e kësaj dynjaje se ne këtu po jetojm. Allahun e lus që jeta jon të jetë çkaq jet që na shtohen sevatet ve të mirat. Allahun e lus që vdekja jon të jetë çkaq që na ndërpritet një herë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. Elus Allahun xalla xalaluhu që binet gjithë këtu Zbatohet thënja Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem Sa her që një grup njërzish mli dhe në një shpi për shpiave të Zotit Për të përmend fjalën e Zotit gjëlle gjelalu Për të përmend Allahun gjëlle gjelalu Vetëm se këte këta njërz Zotit do të derdë më shirën e ti Zotit gjëlle gjelalu i gjithse cili që prezenton do të idhëroj qëtësi shpirtrore Me lajket e Zotit do të direthën këta njërz me këha dhe me flatrat e tyre E Allahu do t'i përmendat i përmend ku ashtaj Lusallahun që t'i emi për aty në njerëzve Që na përmendat Allahu aty ku ashtaj Për aty në njerëzve Që kur qohen për të ubimeve të tila Ju thotë Zotit gjëllë gjeralu Kumu magë furin e lëkum Qohoni Qohoni se unë nga kanë falë gjynahen Sigurisht Që shënë fillim të Ramazanit Ditve të para të Ramazanit Ligjëratat që mbajnë hoxalarët e ndëruar, njerëzit e dijes, imamët dhe khatibët, gjë e më rëndësishme që trajtojnë në lidhjë me agjërimin e Ramazanit, është arritja e devotëshmërisë. Pse duhet me folka i shumë për devotëshmërinë? Pse është ka që rëndësishme devotëshmëria? është rëndësishme së është porosia e Zotit Gjellë Gjellaluhu, që e ja ka dhonë gjithë pejga mërëve të zotit gjëlle gjelalu dhe gjithë popujve. Pra është amaneti i zotit që duhet a përçënë besimtarët e gjdo kombi dhe gjdo vendi. Thotë zotit i madhë, ora ka duha sëjnë në ledhine min kablikum më i jakum më një të kullahë. Ne i kemi porositur njerëzi që kanë qenë për para jush dhe juve që të jenit devotëshëm që të i friksohen një Allahu gjëlle gjelalu. Ka qenë tradita e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam që sa herë që ndahaj apo i jep të lamë të mirë ndo një njëriju e porosis të duke i thënë u usi i kebi takë Wallahi Azza wa Gjellë të porosis dhe të këshiloj që t'i friksoj është Zotë i Gjellë Gjellalu është shumërë nësishme që njëriju dhe besintari musliman të tajtoj qështin e devoqmëris dhe takëvas sepse është e vetë me gjë që i dalon njëzit të kë Zotë i Gjellë Gjellalu thotë Zotë i Madhë i a Vojajnalnaqom su'uban waqabaela litarefu inna akramakum indallahi ytaqakum ayu njeraz ne ju kemi krijuar ju per nje mashkulli dhe femre dhe per tyre kemi krijuar shum fis dhe popull qe njerzit njihen mes tyre dijeni se me i mire es tek Allahu ai qe es me devotshëm halli dhe problemi es se n rastin e fjal i ka ra per hise Me trajtu këtë tem, një person, ashtu si shto poeti, thot, ta bibun, juda, uini, ua hua, sëkimun. Një mjek ka ardhë me mshëru, përsa i për vetë është i smun. Po e lu zotin Gjellë Gjellalu hu, që të nadhërojt gjithve dhe voçmërin, frikën ndaj zotit Gjellë Gjellalu hu. Gjise cili për nesh mund të mendoj, se ka arrit dhe voçmërin, Në këto 12, apë 13, apë 14 ditë Ramazoni që kanë kalu Thotë unë jamboj dhe voqëm Ate e shumërënësishme me më mësu Se cilë është përkufizimi që i kanë dhonë Djetarët e Islamit dhe voqëmëris Edhe ti pyte vetën tate Unë do të përmenë 5 ose 6 përkufizime të dhe voqëmëris Ndërkosh unë i përmenë këto përkufizime Ti me ndohu në vetën tate Se cilin për ty në këarit Ate e le të gjëjmë Komentin e fjallës dhe voqëmëri Nga njëri nga shokët e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam I cili thot El khaufu min el gjelil Me u frikësu të gjithë pushteshmet, gjithë fuqishmet Wal amalu bit tenzil Të punash me atë që Zotja ka zbit njëzve Wal rrida bil kalil të kënaqesh me pak, me atë që të ka dhënë zotë të Gjell gjëllë gjëllalu. U alistë të nda du lijon me rrahil, dhe tje gjë vazhdimisht i përgatitur për qastin kër të të largohesh nga jeta e kësaj bote. A jemi ke këj për kufizim i devot shmëris? A jemi ne me të vërtet për aty në njëzë që i fiksohemi zotë të Gjell gjëllë gjëllalu e këtë duket në verpa tona, këtë duket në fjalët tona, këtë duket në i përkushtohemi dhe i lutemi Zotit Gjelle Gjelalungu. Kjo duket se e sa herë ne i derdhim lotot për i frikës ndaj Zotit Gjelle Gjelalungu. Me punu me Kuranën, nuk është gjë e lehtë, se Kuranë është argument për ty ose argument kundrateje. Val, a i një që është i përgatit dhe e preta hiretin nga qastin qast, i ka këto fjalë, si shflasim në esot, i ka këto sielje, Së si sillemi në sot sot jemi për burrave të thëshëm për burrave të motshëm sot e kam shoqëruar Muhammed ibn al-Wasiy në tot 20 vjet dhe nuk ishte ditë që ai mos shtonte veprat e tij çdo ditë ishte plus dhe kanë thënë për Sabit al-Bunaniun rahimahullah sikur di thua thamon këti burri që ke për të dek nesër Ska është farë më shtu për e veprave ti Nështë të ndërnjojit për nështë Si kur ti thuheshe Që këpër të dhek mas një viti Nuk di se që të maroj më për para E me më mëknash Ma më atë që të ka vënëzot të gjëllë e gjëralu Sepse ti nuk e dinë se ku ashtë e mira për ty Dhe qofim një përkufizim tjetër Se kuj me thonë drejten është i qik Pak i vështirë Kanë thënë, si që ka të nësëtu Ulematët efsirit, si që ka nësëtu, të nësëtu ulematët efsirit Nga Ibn Omeri, radiallahu tala, ta nuk ka thënë En latera Nefse ke khajran min e had Most kujtojsh, as most mëndojsh Se ti e mëj mirë se në një njëri Pa të mëndojsh gjithmonë se ti e mëkejtë se sa të tjerët dhe ti mendojsh të tjetë më mirë se sa vetja jote. Nështë të në njëri për nesh ma shtrohet me këta gjërim, thotu njëm ma shalla, ka ma rritë shumë. Apo ma shtrohet me falen e gjumas, apo me namazin e tjere tjerë, mirë për po njëri u do të qofi vetën e ti me synin e kritikës. Le qofim një përkufizim tjetër të dhe voqëmëris dhe qofim a jemi ne të këj përkufizim njëri apo jo. Kanë thën E njëdhë kërë fela ju nësa Të përmenet Zotë i vazhdimisht dhe kur mështarohet O ju shkërë fela ju këfer Dhe gjithmon të falëndërosh O ju ta' fela ju sa E vazhdimisht të i bindesh dhe kur mështar këndërshtosh Nga do të të banjoni kjo është me i vështirë se si sa të zith Ato që ju përmenden Më përpara Dikusht jetër ka thënë E njërake hajthu emerek O je fkudeke hajthu në haqë të shohë zote aty ku të ka urdhuru dhe të mungosh nga ato vende ku zote gjelle gjellalu mu ka ndalu dikush tjetër thot të nzihus sir amma jush vil anillah të pastrosh shpirtin anën tëndët brendshme nga qdoj gjëj që të angazhon me Allahun gjelle gjellalu mu Thot Hasen el Basri, Lazalet i tëkwa bilmutt tëkin, hëtta tëreku, ba dho maja hillu le hum, i të tika el meharim. Thot, njëzit e devoqëm nuk i kalon devoqëmëria, dhe i sa ka nërit në të grad, që kalon gjona që janë halal, për të ruaj të rëndaj aty në gjonave që janë haram. Nësa ne sot jetëm në një kohë, kur me njëri për gjëmotlive dhe dhe të pytë, A është dhërami i madh apo është dhërami i vogël? A është gjinofi i madh apo është gjinofi i vogël? A është farzain apo është farz kifaje? Omr ibn Abdul Aziz, rahimehu Allahu Teala, njëri prej priftëve të drejtë, këshillonte një të dashurin e tij duke i thënë: "Unë të këshilloj që ti fiksohesh Zotit Xhallaxjalalu, se nëse ti do të arrish gradën e devotshmërisë, Zoti do të kompensoj Gjdoj gjëj që do të mungoj nga jeta e kësaj bote Dhe dije i thot Se nëse ty do të mungoj dhe voçmëria Nuk do të ketë gjëj që mund të zëvëndhoj venden e saj Nga mirësit e kësaj bote Tërgon imam i bënërkaj i mirahem ahullah Thot Ndërko Që i bënu aun Po i jep të lam të mirën një mikut vet I tha Të këshiloj që ti friktohesh Zotit dhe ti jesh i devotshëm ndaj tij, se nëse ti do të jesh i tillë, nuk do të nuk do të përjetosh vetëm. Nëse ti do të jesh i tillë, nuk do përjetosh I thonë njonit, e të përjetosh vetëm. I kam thonë Jonit, e shifshi në xhamia adhurontë Zotin Xhala Xhelalu. I kam thonë, "A nuk veles të ne të vetëm me veten tatë?" Ka thonë me thonë drejtën, "Unë nuk jam duke ne të vetëm, pa jam duke ne të me Zotin Xhala Xhelalu." Si mund të arri një iu dhe vëshmërin? Sigurisht, Zotë i Gjell Gjellalu ka prusë zhjithje për shdo përjetje, ashtu si shka prusë zhjithje dhe për këtë qështë që i qështë shumë rëndësishme njët në besimtarit. Të arri dhe vëshmërin, se Zotë i kur folë për ajgjërimin, Tho se qëllimi ma sti është dhe voçmëria Kër fër për namazin Tho se qëllimi ma sti është dhe voçmëria Kër flet për hajin Tho se qëllimi ma sti është dhe voçmëria A kështu më radhë A tërsi të arim të dhe voçmëri Janë pes gjona Në qëse njëri o jo do dhi boj Me shpes në Zotit Gjelle Gjelalu hu Ka përta arit dhe voçmërin Frikën dhe Zotit Gjelle Gjelalu E para Ta duash Allahun Gjelle Gjelalu Mënë thotë në njëni Elhamdëllullah unë këte e kamarit Cila është e dyta E gjithë e dumë zotin gjellë gjellalu Problemi është Se meseleja dhe qështja nuk është Qa pretendon ti Punë është atë donë ty zotin Punë është me të vërtet Vepat tuaja Fjallët tuaja Moralit të regon dashruin dhe i zotin gjellë gjellalu Gjdo të thot me dash zotin gjellë gjellalu Shifës e si një për i djetarëve të në dhejtë islamit e bënë për kufizimin e dashurit zotit dhe shifë se ku jam unë i pari dhe pas taj tim basmeje në dashurin e zotit gjellë gjellalu Thot një pem që mbinë në zemrën e besintarit rënjët e saj rënjët e kësaj peme janë për ullja në daj zotit gjellë gjellalu trungu i kësaj peme është njodhja e Zotit Gjellë Gjellalu Degët e kësaj peme Frika nda i Zotit Gjellë Gjellalu Gjetët e kësaj peme Turpi për i Zotit Gjellë Gjellalu Frytët e kësaj peme Binde nda i Zotit Gjellë Gjellalu Nërsa uj dhe ushqimi i kësaj peme është përmendja e Zotit Gjellë Gjellalu Thot ibnul Qajimi, Rahimullah Thot e kush E kujt i mungon njëra për i këty në gjonave që u përmendën, do të thotë se si i mungon dashuria e vërtet për Allahun gjelalu. Transnetohet se Fatimë të bintur munkedir, ka qëllë prejadhuru e seve të zotit në meke, kur binte nata dhe erësohej, thoshte, ja tha një nata mbuloj qdo gjë, Dhe qdo i dashur shkon kë i dashur i vet Unë për shkoj të kë i dashur im E filon të namazin E nuk e ndërpriste dhe në fund të natës dhe i për sabat Thotë një poet arab Taqësil ilaha Wa tëzëm u hëbëhu Hadha le umëj Elqiasu E shënihu Lau kane hëbëke Sadikan la tahtahu In el habiba lil muhibb muti'u pretendon se e don Allahun pretendon se e don Allahun dhe ti e kundëston atë pashazotin që nuk është analogji e saktë nëse ti do të ishe i sinqert në dashurinë e Zotit i dashuri i bindet të dashurit të vet dhe thot dikush tjetër khali dhënube, sagiraha, ukebira ha, dheke huet tuka, leri më katët, të vogla dhe të më dhatë, pa dyshim që kjo është devoqëmëria e vërtet. A ka shenja, ku një ju më të adaloj vete në tisë është prej, të, prej aty në që e dunë zotin apo jo, sigurisht ka shenja. Shrifa portet e tua me Kuranin, Shifra portet e tua me Zotin Qar vendi ka Zotin në zemën tate Qishfar pozit e ka pjala e Zotit në zemën tate Dhe kjo të regon Pozitën që ti kete e Zotit gjellë gjellalu Thotë Muhammedi sa ose në një hadith Kushtë don me e dit Gjoj këtë hadith Sa është një hadith që dhëtë jarën qëthin një iot mishin Dhëtë aqoj flokët për pjet Thotë nëse dikush don me e dit Se shfar pozitë e kate ka Allahu Gjelle Gjelalu hu Leqohi pozitën që ka Allahu të gzemra e ti Kërë ishte e para E dyta U shtroje vetën tënde Me emrin e Zotit Gjelle Gjelalu hu Mbikëshyrë si i gjithë shkaje Pre emrave Zotit është mbikëshyrë si i gjithë shkaje A e të mbikëshyrë kërje me njerës dhe kërje pa njerës Kër i bën veprimet haptas dhe kër i bën fshehur azit A një shënë bikqyrësit Në gjdo detaj E dinë që fa e shfaqë njëri u dhe që fa e fshe në zemrën e ti Ta përjetosht të emër të Zotit Në gjdo detaj ti e të stënde Imam Ahmed Ibn Hanbel Ka shku të vizitoj dika Gjoje se kjo në gjarje Një vargë Një poezi E ka bërë Imam Ahmed ibn Hanbelin Muzdali nga shpia vetë të redit Ka shkute këdi kush Furtar A i për të është Me vetën e vetë Një poezi A të cila ishte I dha ma khalotët dhehran At dhehran johman Fa la te kul khalotu O lakin kul alejhe rreqibu O la te hseban Në Allahe jagfalu saaten O la enne ma jagfa Alejhi jaghibu Nëse, ndodhë që ndonjë të qastë të jetës tate, dhe qohësh, mos të uqësë më shëfë njëri, mos kujto se Allah është nga fletë, i hutuar nga ti, apo gjërat e fshehëta a i nuk i di. E mësoj ma Mahmedi këtë poezi, u fut në shpinë e ti, e përseriste dhe qante dhe nuk doli tre dit nga shpia vetë. Rahimahullah, Allahu e më shiroft. Po të mos mbikëqyrën e Zotit Xhala Gjell Xhalalu, do të thosë të kontrollosh sytët e tu, do të thosë të kontrollosh veshjet e tu, do të thosë të kontrollosh gjuhën tënde, do të thosë të kontrollosh sjelljen dhe moralin tënd. Kjo do të thotë të jetosh me emrin e Zotit mbikëqyrës si të gjithçkaje. E kanë kap dikë dhe e kanë fut në një pallat me qëllimin e ulur për bërë moralitet. Dhe e kanë urdhëruar I ka thënë mbyllë dhe gjitha dyjërt E kur është këthyre i ka thënë A i mbyllë dhe gjitha dyjërt Ka thënë po Me prashtim të një dere Ka thënë kush është aja dere që nuk e ke mbyllë Ka thënë dere a e zotit gjëllë dhe gjëdani A dere nuk mund të mbyllë Dhe ka shenë shkak që Pëndohet Krimineli Për kësaj fjallë Kërërin dhe voçmërin, pika e tret Atëherë kërë kuptëm se qdo të tot me bojë gjunahë Pasojat që lënë gjunahit të kënjëri ju Ndo është ta punë një e bënë një mëkat, kërë e bënë një gjunah kënachet Me përpasojat po e mëkatit, njëri ju do të shijoj Në trupin e ti, në familjen e ti Do të shijoj në qastet e vdekjes Do të shijoj njët në varit do të sjoj ditën kur të dali përpara Allahut xh xhelalul. Atë mos mos u huto nga kënaqësia që të jep mëkatin çastin kur ti mëkaton. Por të mendoj pasojat. Ftoshte Fudail ibn Iyad, rahimahullahu, unë safto të pasojat e mëkateve të mia në sjellën e gruas time, në sjellën e kafshës time, në sjellën e fëmijëve të mi. Mëkatet Pasohet e ty në ti e bëzotit gjele gjelalu në këtë bot Po hiqë kjo bot nuk është gjo Për para botës tjetër Kjo bot nuk është asë gjo Se po tishte puna se një ju Do thilan dhe hesabët në këtë bot Për me dal pa gjunofën botën tjetër Do këshim shtyje si ta shtym Se nuk ke për tjetu 500 vjet Êshtë transmitu Se njëjë për sahabëve për shokve të pe i ramejë sallëm Ka mungu nga gjamia 15 dit Ka në pyt Dhe ka pyt pejga me rësasem ku është filane Ka në thonë pejga me rëzotit e ka zonë shtratin dhe nuk ka luit Êshtë bërë pet Nuk luit, nuk lunë për shtratin, është paralizu Ka thonë pejga me rëmë qoni ke këj njeri Ka shku pejga me rësasem Ka thonë rëbë i zotit qarë ke bo Qarë ke bo ti që s'pëllu për shtratit Ubo ka 15 dit Ka thonë pejga me rëzotit kombo një dua Këmë thonë o Allahu Zotim, nëse ke për të ndëshku në ahiret, ma e për ndëshkimin në këtë botë para ahiretit. Thot nga i qasë që në bona duan, nuk e më quma për i shtratit. E pegames, ose mi tha, më stu i kështu i tha. tha. Po thuaj, Allahu ma ati na fi dunja hësënë të tënë o fila akiret e hësënë tënë o kina dha benar. O Zot në e pëmja në këtë botë, dhe të mja në botën tjetër, dhe në Ti do të arish, dhe të të t Atëherë Për të mendosh Dhe të kuptosh Se mëkati Se gjenahu Që ti i bënë Zotit Ka shi Zotit gjële gjelaluhu është në dëmin tatë Dhe se Zotit nuk e dëmëtanë mëkati dhe gjenahu jatë Ja i badi Lohan në awalakum, më akhirakum, më insakum, më gjinnakum Kanu, ala e fëgjeri kalbi rëgjullin minkum, ma nako se dhali kemi mullë kësheja. O robë të mi, si kur ti ishi si me i keqi që ka parë historija njërzimit, pasi kur gjithë njërzimi, njërzit dhe gjindë, të ishin si iblisi, kjo nuk do pakëson të thot nga pasurija ime asgjë. Ashtu si që dhe e kundër të ashtë e vërtet, o robë të mi, si kur jo të gjithë nga i pari dhe i të këtë fundit, ti ishi si njëri u me dëvoqëm që ka parë historija, si Muh Kënë nuk do të shtonë të në pasurin time në sondimin tim asgjë. Pa qdo gjë këthehet të këti, pasohet e adurimit, bindjes, apë mëkatët dhe gjunaheve, këthehet të këti, tia i që përfiton ose tia i cili do të ndëshkohësh për të në këtë botë në smundjen e vdekjes dhe njetën e botës tjetër. Dhe fundit e pesta, që të rrish dhe voçmërin, duhet mësosh taktiken që përdor i blisi shëjtani për të humbur njëri unë. Të eshi sigur të se shëjtani nuk vjen të këtë njëri ju që të nëzjeri nga feja e Zotë Gjellë Gjellalu u me njëherë. Jo, a i ka një taktik që këto quen strategjit e shëjtanit për të humb njëri unë. A i tenton me njëriun që të mëhoj Zotin Gjellet Gjellalu të bëjë kufrë dhe shirë? E nëse nuk arin të me njëriun, tenton me njëriun që të afus në mëkatet e mëdhanë, në gjunaat mëdha? Nëse kjo dështon, a dhe mundohet që të afus në mëkatet vogla? E nëse kjo dështon, a dhe mundohet që të largohet nga punët e mira? E nëse në këtë dështon, mundohet që ta angazhoj me punë të mira, ndaj punëve të tira që janë më të mira. Edhe nëse në këtë shrejtani i blisit dështon, atëherë i hapë armisi i këti njërju me armisht e fez Zotit Gjellë Gjellalu, që ta angazhoj nga bindja dhe adurimi i Zotit dhe dhe voqëmëria ndaj Zotit E lusë Allahun e mabë Zotin e gjësis Që tjetë këj muaj I Ramazanit Këj muaj e gjërimit Shkak që ne të arim dhe vërshëmërim Frikën dhe i Zotin Nusë Allahun Nusë Allahun gëllë gëllë gëllë Që tjetë këj muaj i Ramazanit të këti viti Shkak që ne të ndryshojmë Dhalin për këti Ramazanit njërës të tjerë Njërës dhe vërshëm të bindur Që i friksohen Zotin gëllë gëllë gëllë Nësë Allahu në madhë Që kënë baroj këj muaj i begat Dhe i madhë Të mbarojnë dhe emraton nga listat dhe registrat dhe banorve të gjehenemit Se pejga meri sa o dhe se më thot Në gjdo nartë prej netëve të Ramazonit Allahu gjëllë gjelalu fshin emrat nga registrat e gjehenemit E nuk ka nat Si nata e fundit e Ramazanit që Zotë i Gjellalu t'i fshi emrat e njerëzve nga regjistrat e gjenemit. Nusë Allahum që t'i jemi nepratun e njerëzve, që Zotë i Gjellalu t'i fshi emrat ton nga regjistrat e banorëve të zjarët, e kulu ma të smaun, sallallahu wa sallam, wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhedu an la ilaha ilan, Neshtafur që në tobë ylë. Neshtafur që në tobë ylë.